Elbukott egy projektet Lévi a szélhámoskodása miatt, és majdnem úszott az ügyfele is. A sztori így begyűrűzött a munkahelyére, a magánélete pedig, amihez odabent senkinek semmi köze, beszéd tématárgya lett. Hetek óta erről puszmognak bent a kollégák, és ettől rettenetesen ki van. Az ez avarta, ha a szerelmi életét kitárgyalják, de a munkában soha nem hibázott. Arra mindig nagyon ügyelt, hogy pontosan végezze a melóját,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 Tudom, mert beszéltem erről Líviával. Rám is haragszik, amiért nem állok egyértelműen melli ebben a kérdésben. De én senki pártjára nem akarok állni, mert mindkettőjüket szeretem. De úgy látszik, Líviának ez nem elég.